ni ajali kwa siku za karibuni nchi imeingia katika misiba ya kutisha baada ya kupoteza maelfu ya ndugu zetu kwa ajali mbaya zilizokuwa zikitokea mfululizo ajali hizi zimeonekana kutokea siku chache baada ya mamlaka ya usafiri wa nchi kavu na majini sumatra kutoa kikomo kwa mwendo kasi wa magari endao imekoani huwa yanapaswa kwenda kwa kasi ya kilomita themanini kwa saa hali ambayo ilipokelewa kwa muonekano tofauti na madereva wa magari hayo pamoja na umiliki wa magari nchini. Baada ya hilo kujiri, serikali ikatoa tamko madereva wote kutakiwa kuhudhuria chuni kila baada ya leseni zao kuisha muda na kujilipia ada ya takriban shilingi 500,000 na 60. Jambo hilo lilizua taharuki katika akili za madereva hao na hata kusababisha mgomo ulioleta athari si kwa wakazi wa jiji la Dar es tu ni taifa kwa ujumla kwani hakukua na safari zozote za kwenda mikoa. Kiu kweli tumeathirika. Bana mm -hmm. mimi naelekea Arusha. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sijui hatima yangu. lakini tukajua kwamba labda viongozi wetu watatusaidia. Mm. mpaka sasa hivi atujua ndio tuone vile itakuwa. Kweli tumeathirika sana kwa sababu tulikuwa tunatarajia sasa hivi tuwe tumeshasafiri. Kama mimi nilikuwa naenda kumuona mtoto shuleni. Kwa hiyo mpaka sasa ufumbuzi hatujapata. Eh kwao tumeathirika sana tujaone dalili yoyote kama tutasafiri kurushiwa mawe kwa jeshi la polisi kulisababisha mabomu ya machozi kuanza kurushwa hewani na hilo likawa jambo hatari kwa maisha ya watoto na walemavu <tos> mpaka sa hivi sikutegemea kwamba vurugu itaanzisha yani mpaka yani ilikuwa nimetulia lakini na watu wenyewe walikuwa ni walikuwa nafanya vituko vyao lakini sikujua kwamba yetu wataanza kufanya vurugu sasa sababisha sasa uzimie ni nini mimi ni moshi tu kwa sababu umenivamia kila pande yani hapana mimi nafanya shughuli zangu tu la kimishemishe ambao yani wa Tanzania wananisauwanisaidia saidia Napata angalau hata hela ya kula na napata hata angalau kununua jezi kama hii maisha yanaendelea hivi hivi kwaandishi wa habari nao wakawa katika wakati mgumu huku kila mmoja akijaribu kuchukua tukio hilo kwa namna yake Pata picha pata picha, picha nelson. Yes. Serikali kupitia waziri wa Wizara husika Usika kafuta kauli na safari kuendelea kama kawaida tofauti na kauli ya waziri huyo aliyoitoa awali ya madereva kwenda viwoni. Lapini, Hilo tamko, hilo tamko na mkuu cha chuo cha NIT. Harina maana. Harina nafasi. Hariko serikalini. Ni rakwake mwenye na katika mikono ya serikali. Kwa hiyo madereva kuna hata katika kusoma. Dereva hatakuyukutoa pesa mfukoni. wakati hayo ya kijiri mambo sita yaliyokuwa yakidaiwa kuwa chanzo cha mgomo huo kutoka kwa madereva je, yamejibiwa madai yetu sita ambayo tunataka tuyatamke mbele yako na hawa madereva walioko mbele yako watasikiliza majibu ndugu zangu katika kipindi cha muda mrefu tumekuwa tunafanya kazi bila mikataba ya kuendesha magari na kama ilikuwepo ilikuwa ni bora mikataba na sio mikataba bora kwa hiyo hili mheshimiwa waziri imekuwa la na mbele yako nafikiri utakuwa kumbukumbu tumeanza migomo ya maroli na mabasi tangu 2011. Lakini tumekuwa hatupati majibu na badala yake tumekuwa tukiambiwa tukae mezani tuyamalize. ajali zikaendelea na tena kwa awamu hii zikasababisha mauaji ya kutisha. Vyombo vya habari vikachukua nafasi yake kutoa taarifa za ajali huku kila chombo kikijikuta kutoa taarifa mpya la ni ajali watu watatu akiwemo utingo wa na la mafuta Ni huzuni na majonzi kwa wakazi wa kijiji cha namba ambao kwa mara nyingine wanashuhudia ajali mbaya ya moto unaotokana na milipuko ya lori la mafuta na dunia mkoani Mbeya baada ya gari ya hai. Katika eneo la tukio amesema kuwa waliopoteza maisha katika ajali hiyo. Hatimaye mgomo waurejea tena na hii ni baada ya serikali kutofanyia kazi ya ahadi ilizozitoa na zaidi kutolewa tamko la utaratibu wa madereva kwenda kusoma kila baada ya kuisha muda wake likaibua utata upya baada ya mkuu wa wilaya Kinondoni bwana Paul Makonda kufanya mazungumzo na madereva hao pia na mboe mweekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo aliwasili katika tukio hilo lililovuta hisia za wengi mgomo wa madereva ulimalizwa mchana wa Mei 5 mwaka 2015 kwenye stendi kuu ya Ubungo muda mfupi baada ya mkuu wa wilaya Kinondoni Paul Makonda pamoja na mweekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo chadema Freeman Mboye kuwasili baada ya hapo kwanza kulikuwa na taarifa kwenye mitandao mbalimbali kwamba Paulo Makonda hakuhusika kumaliza mgogoro huo bali Mweekiti Freeman Mboye. Je, Freeman Mboye anazungumziaje hilo? Kwa kweli uh, suala la mgomo wa madereva limekuwa lime, lime na athari nyingi sana na tofauti kwa taifa. Na tangu mgomo huu umeanza jana watu mbalimbali wameathirika na upande wa pili bado ni ukweli tu kwamba hata madereva mada yao msingi na ana haki anastahili kutatuliwa sasa sisi tulikuwa tuna kikao chetu cha kamati kuu jana na kamati kuu ilinishauri mwenyekiti ikaweze e kuona naweza kukua wa msaada wa aina gani katika jambo hili ili kwa pamoja uliokwe taifa na athari zinazojitokeza tukana na, na, na, na, na mgomo sasa inasemekana kuna kamati iliyoundwa nini maamuzi ya mheshimiwa mbowe au safari yake ilishia ubungo? Hapana, actually aliyefanya mazungumzo hasa rasmi na madereva alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Kinondoni uh, na Paul Makonda na nilipofika mimi nilimkuja akiwa kwenye mazungumzo na wale viongozi wa, wa wa madereva na kimsingi walishafikiana e, mimi nilicho nilichojaribu kukizungumza ni kuunga mkono tu kwa, kwa sababu si kuona kama kuna jambo baya lilofanyika kwa sababu ilikuwa napelekea watu kurejea kazini mabasi kusafirisha madereva kwa mimi niliwachia moyo kwa upande huo wamekubaliana na mkuu mkoa kwa mkuu wa wilaya Kinondoni Paul Makonda alitoa kauli gani katika kumaliza mgomo huo mgomo manayake uwezo wako wa kufikiri umeishia mahala unataka yule aliyeoko kwenye nafasi ya fikiri kwa nafasi yake Kolola kwanza lakini pili madai yao ni ya msingi na mi kama kwenye bila yangu nisingependa kuona watu wanapigwa mawe watu wanashindwa kusafiri hatamani Kinondoni iwe moja ya wilaya nzuri yenye amani na upendo kwa watanzania wote wanaotumia stendi ya, ya Ubungo kwao tumekubaliana na ni sehemu ya waendesha magari ya. mgomo huo haupo tena lakini ni kweli kuwa tatizo limetatuliwa Wahenga walisema usipozibaufa ufa utajenga ukuta lakini kukauka kwa kidonda si kupona bali kunapunguza idadi ya inzi kutua. Madereva wengi bado wanasota na mikataba isiyo ya kudumu huku vienzo sita vya mgumo, vikiwa bado vinahitaji majibu. Je, serikali kwa upande wake imeweka msimu gani kuhusu swala la kusoma na mikataba ya madereva hao? Kwanza tunataka tujue kamati hiyo ni ya kina nani? Cha pili tujue yaliomo ndani ya majukumu ya kamati ni yapi? Je, yanahusma sira yetu? Lakini nataka tujue wamepewa muda gani watu wa kamati ili kuhakikisha yale wanayoyashughulikia yaendane na wakati kwa sababu Watanzania hawa wamechoka kuishi kwa ahadi. Hakuna tena muda wa matumaini nataka kuona uhalisia. Msikilizaji, bado kitendawili cha ajali hakijajibiwa. Je, nini kitafuata baada ya hili? Macho na masikio yangu na yako ni kufuatilia ya hili. Faraja Samo, sauti ya Mnyonge Media.